A pocs dies de la celebració de Tots Sants, t'hi han últims detalls per rebre el cementiri i la l'allau de visitants que continua la tradició de visitar els difunts per aquestes dates. Ampliació d'horaris, adequació d'autobusos per pujar fins a l'alegria i comandes a les floristeries formen part del llistat de preparatius. Les floristeries de la vila viuen durant aquests dies una de les seves èpoques de més treball. Amb l'arribada del dia de Tots Sants, són molts els que s'acosten a fer els seus encàrrecs per portar flors al cementiri, tot i que en els últims anys s'ha confirmat que cada vegada més la gent espera l'últim moment per fer les seves comandes. Entre les peticions guanya la flor natural davant de l'artificial, encara que durant aquests dies les dues varietats multipliquen la seva demanda. Siguin naturals o artificials, el que és ben cert és que les flors són protagonistes durant aquests dies previs a la celebració de tots sants. Tot i que els professionals del sector asseguren que és una tradició que va a la baixa i això es nota en el volum de negoci. Escoltem a Antoni Fuster de Climatis i ara Araceli Comas de Berdesbo. Aquesta tradició penso que Catalunya està a la baixa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 El clasicisme en els treballs de tots sants és una característica que s'assumeix i, per tant, mentre que la rosa és la més recurrent a les diferents festivitats que tenen lloc al llarg de l'any, en el dia dels difunts la flor més tradicional és el crisantem. En groc o en lila, aquesta flor autòctona que només es troba en aquesta època de l'any, és la planta més venuda aquesta setmana. D'altra banda, el cementiri ja està obert cada dia de dos quarts de nou del matí fins a les 6 de la tarda, així que qui vulgui ja pot apropar-se a portar flors als seus difunts, tal com han fet alguns tianenses segons ha explicat la responsable del cementiri, Maria Dolors Allats. Ara perquè ha plogut estic netejant, però tot està molt bé. Van venir la gent, oi? No? Potser una mica menys l'any passat, però, vaja, més o menys com sempre. I ara ja han vingut alguns, oi? Perquè a mi jo tenen que marxar o així, ja han vingut a posar flors. I fa molt bonic, sembla un jardí. Si parlem dels accessos, Tuxal establirà un servei d'autobús gratuït especial per connectar el centre del poble amb el cementiri. Pujarà des de la Plaça Jordana fins al cementiri de Tiana, fent les parades habituals dels autobusos que passen per la nostra vila. Ràdio Tiana, serveis informatius.